Кенгуру і валабі Кенгуру і валабі – травоїдні тварини, які живуть в Австралії. Їх називають сумчастими тваринами, тому що у самок є особлива шкірна сумка на черві з молочними залозами для годування малят. У сумчастих народжуються дуже маленькі і зовсім безпомічні малята – кенгуриня, голе, сліпе, знаходить у сумці сосок, до якого присмоктується на тривалий час. Підростаючи, воно може ненадовго вилазити з сумки, їсти траву, а в разі небезпеки знову ховатися у сумці. Кенгуру – чудові стрибуни. Вони швидко рухаються, до 60 км на годину, стрибаючи на сильних задніх ногах. А хвіст використовують для рівноваги. Кенгуру може стрибати відразу на 10 метрів. Відомо 56 видів кенгуру і валабі. Назва менших за розміром кенгуру. Коли кенгуру відпочивають, то сидять спираючись на задні лапи і хвіст. Деякі види живуть на деревах. Ківі Ківі – птахи, що живуть у вологих лісах Нової Зеландії. Нині ці птахи дуже рідкісні, їх занесено до Міжнародної червоної книги. У Киві довгий дзьоб, коротенькі сильні лапки, і немає хвоста. Крила у цих птахів замалі для польоту і заховані під густим оперенням. Ці нічні птахи вдень сплять у норах під землею, під кореннями у кущах. Киви можуть швидко бігати. Якщо їм щось загрожує, і захищатися міцними кігтями. Майже всі птахи мають гарний зір. У Ківі ж зір слабенький, але на відміну від інших птахів, у киві добре розвинений нюх. Це допомагає їм знаходити їжу. Ніздрі у цього птаха на кінчику дзьоба. Це полегшує киві пошуки земляних черв'яків, комах, насіння і ягід. Совиний папуга, він же Какапо, теж живе в Новій Зеландії. Це не літаючий птах, тому його легко ловили коти і собаки, завезені людиною на острів. Нині цей зникаючий птах став найрідкіснішим птахом у світі. Скринька фактів. Дорослі ківі за розміром як кури, півтора метри заввишки. І важать до 4 кг. Відкладають 1-2 яйця масою до 450 г. У 9 раз важче за куряче. Родичами Ківі були гігантські вимерлі птахи Моа.